îndem la pocăință și cum voința trupului unită cu voința Duhului face pe om în chipul lui Dumnezeu. Plâng și mă doare inima când îmi strălucește lumina și văd sărăcia mea și cunosc unde sunt și în ce lume muritoare locuiesc fiind muritor. Și mă desfătez și mă bucur când înțeleg starea și slava dată mie de Dumnezeu și mă văd pe mine ca un înger al Domnului, împodobit întreg în haina nematerială. Bucuria aprinde dorul meu de Dumnezeu, cel ce-mi dă toate și mă preschimbă, iar din dor izvoresc râuri de lacrimi și mă face și mai strălucitor. Ascultați voi care ați păcătuit ca mine lui Dumnezeu, siliți-vă și alergați cu putere în fapte, ca să luați și să apucați materia nematerială a focului, iar zicând materie, am arătat ființă dumnezească, și să aprindeți feșnicul spiritual al sufletului, ca să vă faceți sori luminători în lume, chiar dacă nu sunteți văzuți de cei din lume, ca să vă faceți ca niște Dumnezei, având în lăuntul vostru toată slava lui Dumnezeu în două firi, cu adevărat în două naturi și în două lucrări și în două voințe, cum zice Pavel în Efesen 2,3. De fapt, alta este voia tropului curgător și alta a Duhului, și alta a sufletului Dar ca om nu sunt întrăit, ci îndoit Însă sufletul meu s-a legat în chip negrăit cu trupul meu Deci, nu caută fiecare ale sale în chip separat Ca de pilda a mânca și a bea sau a dormi Care spun că sunt voia pământească a trupului astfel fiindcă nimic nu caută trupul închip separat de suflet, căci în acest caz ar fi mort fără simțire ca un lut socotesc că totul este al sufletului care e o singură voință a omului. Deci, cel, și, cel ce și-a unit ceea ce e al lui cu Duhul dumnezeesc, s-a făcut închipul dumnezeesc luând pe Hristos în piept s A făcut creștin din Hristos, având înăuntru ca pe cel ce a luat chip în sine, Galateni 4 19, pe Hristos cel necuprins și singur cu adevărat neapropiat tuturor făpturilor, dar o fire neprihănită, ființă ascunsă, iubire de oameni necunoscută celor mai mulți oameni, milă nevăzută de cei ce viețuiesc fără minte, Ființă neschimbătoare, netăiată, întreit, sfântă, lumină simplă și fără chip, într-un totul necompusă, necorporală, nedespărțită, necuprinsă de nicio fire, cum te-ai făcut văzută de mine? Cum te-ai făcut cunoscută celor din întuneric? Cum te-ai făcut ținută în mâinile sfintei tale maice? Cum te-ai făcut legat ca un ucigaș? Ai pătimit trupește ca un făcător, o împărate, voin, cu orice preț să mă mântuiești și să mă introduci iarăși în raiul slavei. Aceasta e economia ta, aceasta este venirea, aceasta mila și iubirea ta de oameni, care s-a arătat pentru noi toți oamenii cuvinte, pentru credincioși, necredincioși, păgâni, păcătoși, sfinți. Căci tuturor s-a făcut comună arătarea ta, mântuirea și răscumpărarea celor vii și morți. Dar ceea ce s-a făcut în chip ascuns în mine risipitorul și s-a săvârșit parțial într-o neștiință cunoscută, că ce cunoscută mie și necunoscută altora, ce limbă va spune, ce minte va tâlcui, ce cuvânt va exprima ca să spună și limba ta. Că ce un lucru înfricoșător, stăpâne, înfricoșător și mai presus de cuvânt, că mi se arată lumina pe care nu o are lumea și că mă iubește cel ce nu e în lăuntul lumii acesteia și că iubesc pe cel ce nu e nicăieri în cele văzute, sunt așezat pe pat fiind în afara lumii și fiind în mijlocul chiliei mele, văd pe cel ce e în afara lumii căruia îi și vorbesc, ba îndrăznesc să spun, îl și iubesc pe acela și acela mă iubește. Mănânc, dar mă hrănesc bine numai cu această contemplare și unit cu el depășesc cerurile și aceasta o știu ca un fapt adevărat și sigur. Dar unde e trupul atunci? Nu știu, știu... Că pogoară cel ce e nevăzut, știu că cel ce e despărțit de toată zidirea mă ia în lui și mă ascunde în brațele lui și mă aflu atunci în afara întregii luni, iar eu, iarăși, cel muritor și mic în lume, privesc în mine întreg pe făcătorul lumii și știu că nu vei muri aflându-mă în vieții și-am toată viața răsărind înăuntrul meu. El este în inima mea, dar se află în cer. Mi se arată aci și acolo, strălucind la fel. Dar cum se săbârșesc acestea? Cum aș putea să înțeleg, cum aș putea exprima cele ce le înțeleg și văd? Căci sunt cu adevărat, dar cu totul de negrăit și de nespus, cele ce cu ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, și la inimă trupească de carnea omului nu s-au suit corintendoi cu 2,9. Îți mulțumesc, stăpâne, că m-ai miluit pe mine și mi-ai dat să te văd, să văd acestea și să le scriu așa și să vestesc celor ce împreună cu mine iubirea ta de oameni ca să cunoască și acum în popoare, seminții și limbi, că îi miluiești pe toți cei ce se pocăiesc cu căldură, la fel ca pe apostolii tăi și pe toți sfinții, și le faci parte de binefaceri, de cinste și slăvești Dumnezeul meu, ca pe unii ce te caută cu dorința și cu frică multă, și numai spre tine privesc făcătorul lumii, căruia se cuvine cinstea, stăpânirea și mărirea, ca împăratului și Dumnezeului și Stăpânului tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.